היפופוטם! היפופוטם הפקות מגישים, תכריכים, מגזין האופנה של היפופוטם. מה קורה בעולם האופנה, מה נלבש היום ולמה? אלייך סיגל. בקיץ 99 נלבש כולנו עץ, מחזיות ברוש ועד שריגי צפצפה לים. גם הבנים יוכלו ליהנות מחגורה גברית שזורה בשביבי עץ, וכבר אפשר לראות תחתוני פורמייקה בחנויות הביגוד התחתון, בבריסל ובנגריות המובחרות. תודה לסיגל. היום לפני 500 שנה המציא מושון גלילי, האח של, את המכנסיים עם השלוש רגליים. היום לפני 499 שנה המציאה שיפרה גלילי, הבת של, את המספריים. והשאר גאוגרפיה. אה, היסטוריה. ומהי אופנת כנען שכובשת את העולם? אלייך, סיגל. מפריז עד מילאנו, ממקסיקו עד ליוהנסבורג, תופסת אופנת ארץ כנען מקום גדל והולך. וכבר מדובר ביותר מסתם תופעה. יותר ויותר אנשים חוזרים למראה המקראי, לסנדלי אסרוך, לגלביות, לעקל, ושאר תכריכים אופנתיים. נערות בנות 16 יוצאות לעיר יחפות, בבגדי שש, וכשעל צווארן לוח אבני חושן אופנתי. השיגעון החדש בולט בעיקר במסיבות פרה-היסטוריות, המכ יצאנו לשמוע קולות במסיבה. זה מן התיבה, זה מן התיבה, אני נהנית נורא במסיבות האלה. מה קורה עכשיו? עכשיו יש הפי האור. תעבירו לי את המתיין הזה. זה מן התיבה. אני בא לפה הרבה, יש הרבה כנעניות, כזאת להשגה. זה נכון מה שאומרים על הנשים הכנעניות? כן, אבל אתה יודע מה אומרים. אב גדול, הרבה נזלת. תודה רבה לך. אני, לא מכניסים אותי למסיבות האלה. למה, כי אתה נראה קטן מדי? לא, כי אני מצורע. רוצה ליק. עד כאן, ממסיבת ים תטיס. תודה לך, סיגל, ולפני שנסיים, מספר דיווחי תנועה. דרך הים חסומה לשני הכיוונים בגלל שיירת גמלים שהתעייפו. דווח כי שניים מהם התנגשו ועלו באש. גמל נוסף התהפך ועלה באש ליד חומות יפו. הדרך חסומה בגלל סקרנים. בגלל טקס סיום קורס נביאים, ייחסמו לתנועה נתיבים קדמה, ימה ושדרות נוח, ששם שלושה גמלים התנגשו והחלו לעלות באש. בקורס הנביאים הזה, אגב, סיימה לראשונה נביאה, והיא תשובץ כמגדת עתידות באחד ממרכזי הפולחן בארץ. למעוניינים למסור דיווחים נוספים לאולפן, נא להדליק מדורות על ראשי הערים ולאותת כוכבית, ואנחנו נראה כבר. בקיצור, סעו באי, הכי מהר. ביי.